Hatodik fejezet Simon és Lynette Doyle másnap délelőtt 11 óra tájban indultak el a tervezett kirándulásra Filébe. Jacqueline de for az erkélyen ülve nézte, amint elsuhan velük egy festői kis vitorlás. Azt azonban nem látta, hogy ugyanakkor egy túraautó is elindult nagy podgyász csomagokkal és egy rossz kedvű szobalánnyal egyenesen szellál felé. Erkül Poáró elhatározta, hogy villás reggeli előtt átmegy az Elefánt szigetre, közvetlenül a szállóval szemben. Lesétált a kikötőbe. Az egyik csónakba most szállt be két férfi, és poáró is követte a példájukat. Láthatólag nem ismerték egymást. A fiatalabbikra emlékezett is poáró, vasúton jött előző este. Magas volt, fekete hajú, keskeny arcú, hegyes álló. Hihetetlenül piszkos, gyűrött, szürke flanelnadrág volt rajta, meg magas nyakú pulóver, ami nagyon nem illett a klímához. A másik, kövérkés, középkorú úr azonnal beszédbe eredt poáróval, meg lehetősen tört angolsággal. A flanelnadrágos fiatalember egy mukkot sem szólt, csak sötét tekintettel méregette őket. Aztán hátat fordított, és a núbiai csónakost figyelte, aki félmesztelenül állt a bárkán, és míg kezével a vitorlát igazgatta, lábújjaival kormányzott. Véghetetlen csönd feküdt a vízen. Elsuhantak a fekete hátú sziklák mellett. Lágy szellő legyezte az arcukat. A sziget nem volt messze. Poirot és bőbeszédű utitársa egyenesen a múzeum felé irányozták lépteiket. Közben az ismeretlen úr át is adta a névjegyét kis meghajlással. A névjegyen ezált Guido riketti archeológus. Poirot viszonozta az udvariasságot. Együtt léptek be a múzeumba, és az olasz most már franciául beszélt tovább, ugyanolyan kiapadhatatlanul ontva az információkat. A flanelnadrágos ifjú ott lődörgött egy darabig körülöttük, aztán nagyot ásított, és kiment a szabad levegőre. Poirot és Riketti is megjelentek végül. Az olasz a romokhoz akarta csábítani a detektívet, de poáró egy zöld csíkos napernyőt fedezett fel a távolban, és néhány mentegető szóval arra felé tartott. Egy lapos sziklán Mrs. Ellerton üldögélt, mellette vázlatkönyv, az ölében valami regény. Poirot kalapot emelt, a hölgy pedig azonnal csevegni kezdett. – Jó reggelt! – ezek a maszatos apróságok nem hagynak békén. Poirot rátekintett a kis fekete gyerekekre, akik ott ólálkodtak körös-körül, baksisért könyörögve. Azt reméltem, megunják, folytatta szomorkásan Mrs. Ellerton. Már vagy két órája itt legyeskednek körülöttem, óvatosan egyre közelebb jöve. Akkor én rájuk kiáltok: Imsi! És akkor egy-két percre szétrebbennek. De aztán visszajönnek, és csak bámulnak, és bámulnak azokkal a borzasztó szemekkel. Az orruk is borzasztó. Azt hiszem, valójában nem is kedvelem a gyerekeket, csak ha tiszták és tudnak viselkedni, nevetett fel bánatosan. Poirot udvariasan megpróbálta elhessegetni a gyereksereget, de nem járt sikerrel. Elszaladtak és visszatértek, egyre közelebb merészkedve. Azt hiszem, jobban kedvelném Egyiptomot, ha néha lenne egy kis nyugalmam, sóhajtotta Mrs. Ellerton. De itt az ember sose lehet egyedül. Valaki folyton pénzért könyörög, vagy túrát kínál, vagy gyöngyöket, falusi kirándulást, kacsavadászatot. Valóban ez nagy hátránya az országnak, felelte Poiró. Aztán vigyázattal kiteregette a zsebkendőjét a sziklára, és ráült. – A fia nélkül van itt, Mrs. Ellerton? – Tim még leveleket ír, mielőtt elindulunk. A második vízeséshez készülünk, talán tudja. – Én is megyek. – Igazán örülök. Már olyan rég szerettem volna elmondani, mennyire örülök, hogy megismerhetem, monsieur Poirot. Majorkán voltunk nemrég, és egy ismerősöm, Mrs. Leech, csodálatos dolgokat mesélt az ügyességéről. Tudja, fürdés közben elvesztette egy rubintos gyűrűt, és mindig amiatt sopánkodott, hogy ön bizonyosan előkerítette volna. – A csudába! Hát mi vagyok én, Fóka? – mondta Mr. Poirot. Mind a ketten nevettek. Mrs. Ellerton folytatta. Láttam ma reggel az ablakomból, amint Simon doyle lal együtt ment a városba. Mi a véleménye róla? Tudja, rettenetes meglepetést okozott Lynette Ridgeway férjhez menetele. Mindenki úgy tudta, hogy Lord Windleshamhez semhez megy, s egyszerre megjelenik egy teljesen ismeretlen fiatalemberrel. Ismerte Madame doyle az előtt is? Nem, de egy unokahúgom, Joanna Southwood jó barátnője Ó, oh, olvastam itt ott a nevét ennek a hölgynek mondta Poáró. Kis csend után feltekintett. Meglehetősen gyakran szerepel a társaságokban Ért hozzá, hogy minden üvé bejusson, és szereti a feltűnést mondta szokatlan élénkséggel, Mrs. Elerton. Nem szereti őt, madam. Nem volt szép tőlem ez a megjegyzés, pirult el bűnbánóan az őszhajú hölgy. De tudja, én kisé régi módi vagyok. Valóban nem kedvelem őt. Tim meg ő viszont nagyon jó pajtások. Értem, tekintett rá Mrs. Eleton újra elpirult és sietve változtatott a tárgyon. Kár, hogy olyan kevés fiatal van itt. Az a szép gesztényes hajó kislány, akinek az a rémes természetű turbános nő az édesanyja, szinte ő az egyetlen. Úgy vettem észre, többször beszélt vele, Mr. Poáró, engem érdekel az a gyermek. Miért, madam? Sajnálom őt. A fiatalok sokat szenvednek, ha érzékenyek, és, és azt hiszem ő sem boldog. Igaza van. Nem boldog szegényke? Tim meg én kismérgesnek hívjuk. Megpróbáltam vele beszédbe ereszkedni, de majdnem udvariatlanul ott hagyott. Remélem ő is eljön a kirándulásra, és akkor talán jobban összeismerkedünk. Igen, talán. Tudja, én nagyon barátkozó típus vagyok. Ret Tően érdekelnek az emberek. Mind más és más. Tim mondta, hogy az a fekete hajú leány, Miss de Belfour ő volt előtt Simon Doyle menyasszonya. Nagyon kellemetlen lehet, hogy így találkoztak. Bizony kellemetlen, bólintott Poirot. Mrs. Ellerton gyors pillantást vetett rá. Tudja, hogy az a leány majdnem megijesztett? Valami különös kifejezés van a szemében. Poáró újra bólintott. Igaza van, madam. Az erős szenvedély mindig ijesztő. Úgy látom, magát is érdeklik az emberek, monsieur Poáró. pedig azt hittem, csak a bűnözőkkel törődik. Madam, a legtöbb emberből lehet bűnöző. Mrs. Elerton kisé meghökkenbe nézetre. rá. Komolyan mondja? A megfelelő indítókok esetében persze. És az mindig más, ugye? Természetesen. Hogyan érti ezt? Úgy, hogyha a sors és a körülmények úgy akarják. Mrs. Ellerton tétovázott, aztán kicsi elmosolyodott. Belőlem is lehetne bűnöző? Az anyáktól különösen minden elik, madám, ha a gyermekük veszedelemben forog. Ez igaz, mondta komolyan az őszhajú asszony. Igaza van. Kis csend után újra elmosolyodott. Megpróbálom kitalálni, hogy a hotel vendégeinek mi lehetne az indító oka. Igazán szórakoztató játék. Simon doyle például mi lehetne? Poirot mosolyogva válaszolt, ő valami nagyon egyszerű büntényt követne el azért, hogy közelebb jusson valamely céljához. Nem lenne benne semmi kifinomultság. Akkor tehát könnyedén ki is lehetne nyomozni, ugye? Úgy van. És Linet? Ő olyan lenne, mint az Alice Csodaországban királynője. Vágják le a fejét! Hát persze, az uralkodók isteni joga, mint a nábót szőlőjének története. No, és az a veszélyes leány, Jacqueline de ő tudna gyilkolni? Poáró tétovázott kissé, mielőtt válaszolt. Igen, azt hiszem tudna. De nem biztos benne, ugye? Nem, az a leány rejtély előttem. Mr. Pennington szerintem nem tudna gyilkolni. Olyan száraz, gyomorbajos embernek látszik, mintha nem is vérfolyna az ereiben. De talán erős önfenntartó ösztöne van. Meg lehet. No, és a turbános hölgy, Mrs. Otterborn? A hiúság az egyik legelemibb indítók. Gyilkosságra is? kételkedett Mrs. Allerton. A gyilkosságok indító oka néha rendkívül primitív, madam. Mi a leggyakoribb indítók, monsieur Poirot? Nos, leggyakrabban a pénz az, ennek persze számtalan formája lehet. Aztán ott a bosszú, a szerelem, a rettegés, a színtiszta gyűlölet és a jó szándék. De monsieur Poirot? Pedig úgy van, madam. Ismertem valakit, nevezzük Ának, akit B csak is azért tette lábalól, hogy jót tegyen c -vel. A politikai merényletek gyakran ide tartoznak. Valakiről úgy vélik, ártalmas a társadalomra, ezért intézik el. Ezek az emberek elfelejtik, hogy élethalál dolgában csak Istennek van joga bírálni. Mrs. Allerton csendesen válaszolt: Örülök, hogy ezt mondja. De tudja, Isten maga választja meg az eszközeit. Ez a gondolkodás veszélyes utakra vihet, madam. Mrs. Ellerton könnyedebb hangra váltott. Ezek után, Monsieur Poirot, csoda, ha bárki is életben marad. Felállt. Vissza kell mennem. Villás reggeli után azonnal indulunk. Mikor leértek a kikötőhöz, a flanelnadrágos fiatalember éppen beült a csónakba. Az olasz már ben várt. Ahogy a núbiai csónakos kilökte a hajót a vízre, Poáró odafordult az ifjúhoz és udvarias mosolygással megjegyezte. Csodálatos dolgokat lehet látni Egyiptomban, ugye vár? A fiatalember rosszagú füstfelhőt eregetett pipájából. Most kivette a pipát egy pillanatra a szájából, aztán meglepően kulturált hangon, de annál rövidebben felelt. Hülyeség az egész. Mrs. Ellerton elővette a lornyonyát, és megnézte a fiatalembert. Poáró megkérdezte. És miért gondolja ezt? Ott vannak a piramisok, mondta a fiatalember. ember. Nagyhalom haszontalan kőrakás. Egy zsarnok önző uralkodó síremléke. – Gondoljon arra a tömegemberre, amely gyötrődött és meghalt, mik felépítették. – Utálkozom, ha eszembe jut. Számomra a kín és gyötrelem emlékművei. Mrs. Ellerton rámosolygott. – Ön inkább lemond a piramisokról, a Partenonról és a világ minden nagyszerű műemlékéről csak mindenkiről tudhassa, hogy naponta háromszor enni kap, és az ágyában halhat meg békében? – minden esetre többre tartom az embert, mint a követ, fordult felé a fiatal ember. De az emberek halandóbbak, jegyezte meg Poirot. Fütyülök minden műemlékre. Jól táplált embereket akarok látni. A jövő a fontos, nem a múlt. Ezt már nem bírta színor. Riket. Csak úgy ömlött a felháborodástól a szó a szájából. Nehéz volt követni, de a fiatalember nem maradt adósa. Pontosan megmondta, mi a véleménye a kapitalizmusról, szavaiból csöpögött a méreg, mire mondókája végére ért, be is futottak a hotel kikötőjébe. Mrs. Ellerton nagyon élvezte a dolgot. Mikor kilépett a csónakból, a fiatalember vészjósló pillantást vetett rá. A szálló hajában Jacqueline-nal találkozott. Lovagló ruhába volt öltözve, kiség gúnyolódó mosolygással biccentett. – Szamaragolni megyek. Melyik benszülött falut ajánlja, monsieur Poáró. Tehát ma kirándul, mademoiselle. – A falvak igazán szépek, de ne dobjon ki sok pénzt mindenféle ritkaságra. – amit Európában gyártanak és halomszámra hoznak ide, ne féljen, engem nem lehet olyan könnyen becsapni. Újra biccentett és kilépett a ragyogó napsütésbe. Poáró befejezte a csomagolást. Nem volt nagy feladat, hiszen mindenhol miával a lehető legnagyobb gondossággal bánt. Aztán lement az ebédlőbe és megette kései villás reggeliét. Később autóbuszon mentek a vasútállomásig, ahol a kairói vonatra kellett ülniük, melyen tíz perc volt az út mindössze Szellálba a hajóhoz. Az autóbusz utasai között ott volt Mrs. Ellerton a fiával, a piszkos flanelna drágos ifjú, meg az olasz régész. Mrs. Otterborna leányával már előzőleg filébe ment azzal, hogy Szellálban szállnak hajóra. A vonat vagy húsz percet késett. Végre mégis bepöfögött, és megkezdődött a szokott vattolakodás. Benszülött hordárok dobálták össze-vissza a podgyást, egymásnak ütközve. Poirot végre elakadó lélegzettel maga sem tudta, hogyan. Elertonék podgyászával találta magát egy fülkében, míg a sajátja, ki tudja hol, talán Elertonéknál maradt. A fülkében már volt valaki. Összeaszott, nagyon ráncos képű öreg hölgyült az egyik ülésen, kezében fehér sétabottal, ujján jókora hüllő arcán mélységes megvetéssel. Arisztokratikusan lenéző pillantást vetett poáró felé, aztán egy amerikai képes labba temetkezett. Szemközt vele egészséges, jóhúsban lévő lévő barnahajú lehányült. Barna szeme szelíd volt, és nyílt, mosolygása készséges. Az öreg hölgy percenként odaszólt neki. Cornélia, szedd össze a takarókat! Kornélia, a szemed az utazótáskámon legyen! Senkit ne engedj hozzányúlni! Magad vidd a kocsira! Ne felejtsd el a papírvágót! Alig tíz perc múlva megérkeztek a kikötőbe, ahol a karnak várta őket. Mrs. Otterborn és Leánya már a fedélzetem voltak. A kárnak kisebb gőzös volt, mint a papírus vagy a lótus az első vízeséshez kiránduló hajók. Azok nem tudtak volna átkelni az asszuáni gát Mindenki elhelyezkedett a fülkéjében. A hajó nem telt meg egészen, és így legtöbben a sétafedélzetről nyíló kajütökben kaptak helyet. A sétafedélzeten üvegfalú társalgóterem foglalta el az egyik oldalt, ahonnan az utasok kényelmesen üldögélve nézhették a folyót. Az alsó fedélzeten volt a dohányzó és a kis írószoba. Még egy emellett az ebédlő. Poirot meggyőződött róla, hogy minden ingóságát rendben berakták a kajütjébe, aztán újra kijött a fedélzetre. Rozali Oterborn mellett támaszkodott neki a korlátnak, és együtt nézték az indulás előkészületeit. Most hát Núbiába megyünk, örülj egy kicsit. A leány nagyot lélegzett. Igen, mintha elmenekülhetnék végre valami elől. A zajló örvényes víz felé intett az elhagyatott partra, a melankóliát lehelő nyomorúságos falura. Szinte kísérteties volt a táj vad bánatos szépsége. Valaki elől. Kivéve előlünk, ugye, madmazel? Van valami ebben az országban, ami szinte megbetegít, valahogy felszínre hozza mindazt, ami a mélyben fortyog. Minden olyan tisztességtelen, olyan hamis. Ugyan, ne ítéljen csak a külsőségek alapján. Nézze csak meg ezeket az embereket, nézze meg az anyámat. Az ő számára nincs más isten, csak a szex, és Szalomi Oterborn az ő profétája. Ó, oh, nem, ezt nem kellett volna mondanom! Poáró megnyugtatóan emelte fel a kezét. Nekem nyugodtan mondhat akármit. Én sok mindent hallottam már. Ha Ön önfortyog belül, mint a dunsztba tett lekvár, akkor ebén szépen le kell szedni a habját, és tiszta lesz megint. Úgy tett, mintha valamit bedobna a vízbe. Így? Most aztán? Rendben vagyunk megint. Milyen különös ember ön, mondta Rozeli, és egy pillanatra elmosolyodott. Aztán hirtelen felrezzent. Nézze, Mrs. Doyle a férjével, nem is tudtam, hogy velünk jönnek ők is. Linet most lépett ki a kajüttjéből. Simon mögötte. Poáró szinte meghökkent, mikor meglátta a fiatalasszonyt. Olyan boldog volt, olyan diadalmas, szinte gőg volt ez a nagy boldogság. Doyle is megváltozott, Füligért a szája, úgy nevetett, olyan volt, mint a vakációra induló iskolás fiú. Nem nagyszerű, Linet? kérdezte, amint egymás mellé Nagyon várom ezt a kirándulást. Most végre az igazi Egyiptomot fogjuk látni, nem csak a turistáknak szánt kirakatot. Igen, itt valahogy minden vadabb. Belekarolta a férfiba, és az magához szorította a felesége karját. Elmegyünk, Lin, mormolta. A gőzös lassan elfordult a parttól. Megindultak a hétnapos útra, a második vízeséshez. Mögöttük egyszerre halk ezüstös kacagás csilingelt fel. Linet úgy fordult hátra, mintha megütötték volna. Jacqueline de Belfour állt ott. kedvűnek tűnt. – Halló, Linet! Hát te itt vagy? Hiszen azt mondtad, asszúámban maradtok még tíz napig. Micsoda meglepetés! – Te, te nem… – Linett összeszedte magát. – Én sem sejtettem, hogy itt leszel – mondta végre. – Még mosolyogni is bírt. – Nem? – Jacqueline tovább sétált, a hajó másik vége felé. Lynette megszorította a férje karját. – Simon! Simon! Doyle arcáról is eltűnt a mosolygás. Most haragosnak látszott, és ökölbeszorította a két kezét, hogy uralkodni tudjon magán. Amint továbbmentek, Poáró meghallott néhány szót a beszélgetésükből. Visszafordulni lehetetlen, ha tudnánk. Aztán Simon hangja csendült fel, szinte keményen. Örökre nem futhatunk előle, Lin. El kell intéznünk ezt a dolgot végre, egyszer mindenkorra. Pár órával később a napfény halványulni kezdett. Poáró a kilátóteremben állt, és nézte a tájat. A kárnak szűkszoroson küzdötte magát keresztül. A sziklák vad visszaságban hevertek a kavargó vízben a parton. Már Núbiában jártak. Mozgást hallott. Linet állt meg mellette. Idegesen kulcsolta össze a kezét. Most egyszerre ilyet gyermeknek látszott. Monsieur Poirot, én... én félek. Én mindentől félek. Még soha sem éreztem ezt. A vad, sziklák és a sötétség. Hová megyünk? Mi fog történni? Retteletes félelem van bennem. Mindenki gyűlöl. Még sosem éreztem így magam. Én mindenkihez kedves voltam. Segítettem az embereknek. Mégis gyűlölnek sokan. Csupa ellenség vesz körül, olyan borzasztó ez, hogy Simon kivételével mindenki gyűlöl. Hogyan képzeli ezt, madám? Nem tudom, talán idegesség, csak, csak úgy érzem, hogy nem vagyok biztonságban. pillantott szinte félve, majd hirtelen mondta, mi lesz ennek a vége? Csapdába estünk, nincs menekvés." Most már nem szállhatunk ki. Én, én már azt sem tudom, hol vagyok. Lerogyott az egyik székre. Poirot komolyan nézetre, Rea, tekintetében együttérzés csillant. Linet tovább beszélt. Honnan tudhatta, hogy mi is erre a hajóra szállunk? Mademoiselle de Belfort nagyon okos teremtés, rázta meg a fejét Poirot. Úgy érzem, soha nem menekülhetek meg tőle. De egyet nem értek. Nem jöhetett volna az önök közelébe, ha külön jachtot bérelnek. Miért nem jutott ez az eszébe, madám? Hiszen a pénz önöknél nem számít. Linet tehetetlenül rászta a fejét. Ha tudtuk volna, hogy így lesz. De nem tudtuk, és olyan nehéz... Egyszerre kitört. Ó, ön nem érti, milyen nehéz ez. Tekintettel kell lennem Simonra. Ő rettenetesen érzékeny, főleg, ha pénzről van szó. Mindenáron azt kívánta, hogy valami csöndes kis spanyolországi városba menjünk, hogy ő fizesse a nászutat egyedül. Mintha ez fontos lenne. A férfiak ostobák. Hozzá kell szoktatnom, hogy számítgatás és gond nélkül éljen. Mikor csak említettem neki a jachtot, egészen magánkívül volt. Feltekintett, hirtelen az ajkába harapott, mintha óvatlanul túl sokat mondott volna. Gyorsan felállt. Bocsássam meg, műszióparó, ostobaságokat beszéltem. Át kell öltöznöm.